פרק ב' ביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל. אמו של ישועה הייתה שם, וגם ישועה ותלמידיו הוזמנו לחתונה. כשחסר להם יין, אמרה אם ישועה אליו, אין להם יין. אמר לה ישועה, מה לי ולך אישה, עוד לא הגיעה שעתי. אמרה אמו למשרתים, כל מה שיאמר לכם, עשו. שישה כדי אבן היו ערוכים שם, כמנהג היהודים לטהרתם, וכל אחד אכיל כשמונים עד מאה ועשרים ליטר. אמר להם ישוע, מלאו את הכדים מים, והם אותם עד למעלה. אמר להם, שאבו עכשיו, והביאו אלו ראש המסיבה. הם שאבו והביאו אליו. טעם ראש המסיבה את המים שנהפכו ליין, ולא ידע מאין הוא. אלא שהמשרתים אשר שאבו את המים, ידעו. קרא ראש המסיבה את החתן, ואמר לו, כל אדם מגיש תחילה את היין הטוב, וכאשר האנשים מבוסמים, יגיש את הטוב פחות. אבל אתה שמרת את היין הטוב עד עכשיו. זאת תחילת האותות של ישוע. הוא עשה זאת בקנה שבגליל. אז הראה את כבודו, ותלמידיו האמינו בו. אחרי כן ירד אל כפר נחום, הוא ואימו, עם אחיו ותלמידיו, ושם שהו ימים לא רבים. עם התקרב הפסח, חג היהודים, עלה ישוע לירושלים, ומצא בבית המקדש, נוכרי בקר וצון ויונים, ומחליפי כספים יושבים שם. הוא הכין שוט מחבלים, וגרש את כולם מבית המקדש, יחד עם הצאן והבקר, כן גם פיזר את מטבעות החלפנים, והפך את השולחנות. ולמחרי היונים אמר, קחו את אלה מכאן, אל תעשו את בית אבי לבית מסחר. אז נזכרו תלמידיו, בה כתוב, ביתך, אכלת פני. הגיבו היהודים ואמרו אליו, איזה אות אתה מראה לנו בעשותך את הדברים האלה? השיב ישוע ואמר להם, הרסו את ההיכל הזה, ובשלושה ימים אקים אותו. אמרו היהודים, ארבעים ושש שנים נבנה ההיכל הזה, ואתה בשלושה ימים תקים אותו? אך הוא דיבר על היכל גופו. לכן, כאשר קם מן המתים, נזכרו תלמידיו כי אמר להם את זאת, והאמינו בכתוב ובדבר שאמר ישוע. כשהיה בירושלים, בחג הפסח, האמינו רבים בשמו כי ראותם את האותות שעשה, אלא שישוע לא סמך עליהם, שכן הכיר את כולם, ולא היה צריך כלל שמישהו יעיד על האדם, כי ידע מה שבאדם.